Горто задерши голову, вона промаршувала в спальню. За нею, заховавши пістолет, посунув муса. Останнім із кімнати вийшов не туди мак. Максим почув, як грюкнули двері спальні. Почалося. Тепер, коли його рідна жінка в такому стані, за її щирість та відвертість він був спокійний. Можете бути з нами абсолютно щирою та відвертою, Ірина Григорівна. Промовив Нетудимак, мощуйтесь біля неї на краєчку ліжка. Чоловік же зрадив вас заради купи якихось папірців. Дайте нам докази того, що він знайшов гроші, і ми вирвемо їх у нього. А ви при цьому не постраждаєте, добро? Ірина Бойко кивнула. Отже, почнемо спочатку, сказав Нетудимак. Значить, два дні тому ваш чоловік признався вам, що знайшов гроші. За яких обставин це було? Ось так прокинувся і признався? Ні, розумієте, тут Іра трошки знітилася. Ми перед цим посварилися. Ну і він запросив мене в одне місце, ніби, знаєте, на знак примирення, романтична обстановка, все таке. Сюди, показав їй рекламний буклет, знайдений на тумбуці серед купи глянцевих журналів. Сюди, підтвердила Ірина. Ви там його взяли? Буклет? Ні. Тепер вона справді пригадала. Ця яскрава рекламка вже була тут. Принаймні, вона навіть думала, що непогано було б колись у цьому буржуйському місті відпочити. Не знаю, може журналу випало. Знаєте, влітку в глянцеві журнали вкладають такі штуки. Вони ж е запаяні в целофан, ось вони і не випадають. Хто? «Запаєний у целофан», – перепитав банкір. «Журнали», – повторила Іра і додала. «Для чогось. Жіночі журнали для жінок». «У кожному номері жіноча мрія», – прочитав Муса на обкладинці одного з них. Потім жбурнув його на підлогу. «Все ж таки мрія. Як же вона здійснилася?» «Коротше, так. Два дні тому, по обіді, ми зібралися». Вийшли з дому, і за нами приїхав великий чорний джип. Почала свою оповідь Ірина. «Карето, значить, подано», – прокоментував не туди мак. «Яку карету?» «Ага, схоже на те», – погодилася Ірина. «Ми сіли, і в джипі чоловік сказав вам про гроші». «Ні, пізніше. Спочатку ми приїхали, потім в номері на нас чекав одяг». «Ви голі в джипі їхали?» – уточнив Муса. «Кажу ж вам». Приїхали ми, ми туди по-простому, а там уже в номері все було. Вечірня сукня, костюм. Коротше, карета привезла попелюшку на бал. Знову втрутився не туди мак, якого ледь-ледь зажеврила підозра. А цей хлопець, чоловік білявки, не такий уже і правий. Схоже на це, погодилася Іра. І в такій обстановці він сказав вам про гроші. Ні, ви що? Ірина вже захопилася спогадами з дуже недалекого минулого. Потім ми спустилися вечеряти і познайомилися з двома типами. Справжні клоуни, ну, як бім і бом. Один розказав, як вилив під сосну коньяк із пляшки і вирішив за рік перевірити, чи коньяк не пустив коріння. Уявляєте? Пішли ми з ними в ліс. Максим копнув землю і справді викопав пляшку. Тільки не коньяку французького, як мусило бути, а бренді якогось. Банкір і людина Орангутанг перезирнулися. Замість коньяку в землі виросло бренді, перепитав Ниту І викопували все це два клоуни, Бім і Бом. Ні, викопував чоловік, спокійно сказала Іра. Клоунам потрібен був незалежний експерт, тільки вони... «Не те, щоб клоуни!» – вона раптом замовкла. «Хто ці двоє? Вони тоді так і не назвалися. Вони Саша і Артем!» «Клоуни Бім і Бом, які зовсім не клоуни, а Саша і Артем, полили землю коньяком, а виросло Бренді, і тоді через рік» – підбив підсумок банкір. «Я вас правильно зрозумів? Там іще горілка була!» Пробилькотіла Ірина, відчуваючи, що її заносить кудись не туди, при тому, що говорить вона чисту правду. Ага, ще пляшка горілки від коньяку виросла. Сказавши це, Муса так само зловив себе на думці. Хтось із присутніх таки не дружить із головою. Після цього ритуалу чоловік сказав вам про гроші. Банкір уже не посміхався і дивився на молоду жінку, як лікар на безнадійного пацієнта. Ні. невпевнено промовила Ірина, все ж таки бажаючи довести історію до кінця. Потім ми танцювали. До нас підійшов Артур Комаровський, той самий з агентства Комар, знаєте? Чув? Фірма відома, відповів банкір. Підійшов і і запропонував мені стати моделлю для його нової фотосесії. «Анжеліка і король» називається. Я буду Анжелікою. «А королем хто?» – поцікавився Муса. «Про короля не знаю. Королевою буде сама Алла Пугачова. Нас навіть познайомили. Тільки тепер до Ірини почало доходити, як усе це виглядає. Якщо історію про вечір виконаних бажань «Переповісти ось так, слово в слово, значить Алла Пугачова», – повторив Нетудимак, «по тому, як ви викопували з землі бренді, яке виросло з коньяку під керівництвом двох клоунів, які не клоуни, вам зробив пропозицію керівник однієї з найвідоміших агенцій Києва. Він познайомив вас із Аллою Пугачовою». Вона запросто візьме участь у фотосесії Комаровського разом з вами. Ну, Ірина Григорівно, тепер його голос був підкреслено лагідним. Що ще відбулося того фантастичного вечора? Максим сказав, що знайшов мільйон доларів. Тепер Іра сама в це не зовсім вірила. А тим часом на вулиці... Випадкові перехожі теж не вірили своїм очам, бо просто перед ними розгорталася сцена степового типового американського бойовика. З одного боку, до будинку під'їхав мікроавтобус, із якого швидким ланцюжком вистрибнули бійці міліцейського спецназу в камуфляжі з чорними півмасками на обличчях. Побачивши їх, Оперативники в запиленій шкоді хотіли вистрибнути назустріч, аби зорієнтуватися в ситуації, але двері їхньої машини з обох боків заблокували чоловіків цивільному, наставивши на пасажирів пістолети. Тим нічого не лишалося, як підняти руки. Одночасно з протилежного боку скрипнув гальмами чорний бус із емблемою спецпідрозділу «Беркут» на борту. Бус вибергнув озброєних бійців, які кинулися оточувати будинок з іншого боку, а оперативники з відділу майора Шалиги вже оточували «Жигулі» біля пісочниці, де сиділи, не з Данченком.